Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Hayyatalahu fala mudillalah. Wa man La ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyya ba'da. صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا وقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا اتقوا الله الذي تساؤلون به وارحم <الارهام> إن الله كان عليكم رحيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح <يشله> لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ورسوله فقد <فاز> فوزا عظيما أما بعد فإن الناس قد كتاب الله wa khairu hadhihi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharru al-umuri muhdathatuha fa inna kullu muhdathatin bid'ah alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu Wataala pada malam hari ini, Allah Subhanahu Wataala kembali bertemukan kita di Majlis Ilmu. Mudah-mudahan Majlis kita di malam hari ini Diberkahi oleh Allah Subhanahu Wataala dan semoga menjadi sebab kita semua dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wataala. Nah, akhwani wa akhwatikillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita dalam kitab al-usul min al-usul yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Uthaimin rahimahullahu taala. Nah. Setelah beliau jelaskan tentang pembahasan kalam jika, jika ditinjau dari sisi penggunaannya terbagi menjadi dua yakni al-haqiqah wal majaz. Berikutnya beliau lanjutkan al-amru. Perintah ta'rifuhu definisinya kata beliau al-amru qaulun yataḍammanu talaba al-fi'li 'ala wajhi al-isti'la'i mithlu aqimus salatah wa atuz zakata nah perintah itu kata beliau definisinya adalah qaulun ucapan atau perkataan يَتَضَمَّنُوا طَلَبَ الْفِعْلِ yang mengandung permintaan untuk dilakukannya suatu perbuatan على وجه الستعلا dalam bentuk ya, isti'la isti'la yani ya, perintah dalam kondisi uh, permintaan tersebut ya, ucapan tersebut dari sisi Permintaan yang tinggi atau dari atas ke bawah. Nah, ini pembahasannya dari sisi uh, Qaulnya ya, dari sisi apa? Kaulnya bukan bukan ucapannya, uh, apa? Kaulnya bukan yang mengucapkannya. Dari sisi Qaul itu sendiri, yaitu tolabul fi'ilnya, tolabul fi'ilnya fi tadi ini amam, ya itu dalam bentuk uh, ala wajhil isti'ala, ala wajhil isti'ala yaitu ucapan tersebut ya atau perkataan tersebut atau perintah tersebut dari atas ke bawah jadi permintaan dari eh, permintaan yang sifatnya dari atas ke ke bawah yang ditinjau adalah dari sisi perintahnya ya bukan dari orang yang memerintahkan nah masya allah taala maka contohnya kata beliau Aqimus musolatah Dirikanlah solat atau tegakkanlah solat. Waatuz zakatah, tunaikan zakat dan tunaikan zakat. Ya. Ini perintah. Nah, khurajabi kaulina keluar dari ucapan kami. Ya. Sekarang beliau jelaskan definisi perintah yang beliau sebutkan. Kata beliau kaulun yata dunmanul talbalfili ala wajil ala wajhil isti'ala. Perintah itu adalah ucapan yang mengandung talabul fi'l. Ya, yang mengandung talabul fiil. Sebagian uh, para ulama yang mengkritik uh, apa namanya, penggunaan kaulun yata dammanu talabul fi'li. Kaulun yata dammanu talabul fi'li. Sebagian mereka menyebutkan, ya, bagusnya Al-Amr itu definisinya adalah talabul fi'li. Talabul fi'li bil qawli ala jihatil isti'la. Nah, yakni permintaan untuk melakukan sesuatu dengan qaul dengan ucapan ala wajhil isti'la ya. kenapa karena kata qaulun yataḍammanu ṭalaba alfi'li ala wajhil isti'la kata ya taḍamman ya ini seakan-akan mengisyaratkan adanya iradah dalam perintah tersebut ya. seakan-akan memperisyaratkan adanya iradah dalam hal tersebut tapi uh, ala kullihal ya, kita ikuti apa yang disebutkan oleh mu'alif pengarang rahimahullah taala nah fa kharaja bi qauli keluar dari ucapan kami qaulun ada definisi yang dia sebutkan qaulun ucapan keluar darinya al isyarah isyarat ya fala tusamma amran wa in afadat ma'nahu maka isyarat itu tidak disebut sebagai perintah walaupun ya memiliki faedah makna perintah contoh ya contohnya ada suami dia perintahkan istrinya untuk duduk atau guru dia perintahkan eh, apa namanya muridnya duduk dia isyaratkan dengan tangannya. Nah ini perintah atau bukan? Bukan, kerana isyarat itu bukan perintah. Walaupun dalam isyarat tersebut ada makna perin, perintah. Nah ini eh, detil para ulama. Ketika membahas ilmu usul fituh ini Mereka detil dalam penggunaan uh, Lafad ya, Dibikin pula dalam penggunaan definisi Nah, Masya Allah Ta'ala Baik ya. Tapi kalau dia katakan Kalau sang guru atau sang suami mengatakan Duduk ya. Duduklah Atau sang guru mengatakan kepada muridnya Duduklah, kamu duduk Maka kita sebut sebagai apa? Sebagai perintah Kerana ada Kaulon uh, ucapan yang mengandung tolabul, tolabul, tolabul fi'li. Nah, masya Allah. Kalau tu sama amran wahin afdas maka isyarat itu tidak disebut sebagai perintah walaupun memiliki makna perintah. Wahkoraja bi kaulina keluar dari ucapan kami dari definisi perintah tolabul, tola, tolabul, fi'li. Nah, permintaan untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu, yani alijad, ya mengadakan sesuatu, melakukan sesuatu. Ya, keluar dari tolabul fi'li ini adalah annahyu. Annahyu adalah larangan. Kenapa? Karena larangan itu adalah liannahu tolabu terki. Karena larangan itu permintaan untuk meninggalkan, permintaan untuk meninggalkan. Nah, masya Allah taala. Nah, contohnya Dikatakan katakan ya. la takum. La takum. Jangan engkau duduk. Ya. Artinya, ijlis disuruh, uh, afan, latakum, jangan engkau Artinya ijlis disuruh duduk. Afwan, la taqum jangan kau berdiri. Artinya ijlis suruh duduk. Nah, akan tetapi, ya, Ini tidak disebut sebagai perintah. Ya, kalau, kalau ada guru yang mengatakan kepada muridnya, "Jangan kau, jangan engkau berdiri." Ya, jangan engkau berdiri. Yang kita pahami apa? Ya, berarti duduk, kan begitu? Disuruh duduk. Tapi ini tidak disebut sebagai apa? Tidak disebut sebagai perintah. Kenapa? Ya, karena perin... naf. Tidak disebut sebagai perintah. Nah, karena kalimat latakum jangan engkau duduk itu adalah larangan. Jangan engkau berdiri. Ya, latakum jangan engkau berdiri itu adalah larangan. Li'an nahutolabuttaruki. Karena itu adalah bentuk meminta untuk meninggalkan. Sedangkan perintah, ya, itu permintaan untuk melakukan. Jadi beda. Ya, maka definisi yang boleh disebutkan kaulunyat adab manu fi'li ucapan yang mengandung permintaan ya, untuk melakukan sesuatu, uh, suatu pekerjaan atau suatu perbuatan, ya, keluar darinya annahyu. Kenapa? Annahyu tu larangan. Kenapa? Karena larangan itu adalah tolabu, tolabu terk, permintaan untuk meninggalkan, meninggalkan sesuatu, bukan untuk melakukan atau mengadakan. Nah ma Allah taala. Baik. bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 30. Fajatan ibu, fajatan ibu rijisah minal authani. Nah, al ibu, arrijisah minal authani. Jauhilah al Ya. Berupa al-authan, berhala-berhala. Ya. Najis-najis, kotoran-kotoran berhala ini diperintah uh, Allah Subhanahuwataala berfirman fajitan ibu jauhilah. Nah, demikian pula uh, sabda Nabi saw. Ejitan ibu asbab al mubilqat. Ya. Jauhilah tujuh perkara yang membidasakan. Nah. Jauhilah tujuh perkara yang membidasakan. Maka dua dua perkara ini uh, ayat firman Allah Subhanahuwataala dalam surah Al hajj ayat 30, puluh. Demikian pula sabda Nabi saw. Ejitan ibu asbab al mubilqat. Ini adalah amrun perintah ya, bukan larangan perhatikan fajatanibu ya jauhilah demikian pula sabda nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'al jauhilah tujuh perkara yang membinasakan ini perintah atau larangan ini perintah ya perintah bukan bukan larangan ya Masya Allah taala Akan tetapi Perintah yang mengandung Hijjitina Perintah Untuk meninggalkan Atau menjauhi Sesuatu Tapi tidak disebut sebagai Nahyun Larangan tak? Kerana Dia adalah uh, Perintah Pakai uh, Fil'amr Pakai fil'amr Nah Akan datang nanti InsyaAllah Ta'ala uh, Dalam pembahasan siagul Amri Nah Si'goh Atau Konteks Perintah Dalam Bahasa Arab Akan datang nanti InsyaAllah Ta'ala Pada pembahasannya Nah masyaallah taala kemudian kata beliau rahimahullahu taala wal muradu bil fi'li al ijad yang dimaksud dengan al fi'l perbuatan adalah al ijad mengadakan sesuatu ya talabul Tol fi'li fi ya, tadi kita sebutkan beliau sebutkan definisinya qaulun yataḍammanu talabal fi'li ucapan yang mengandung permintaan perbuatan ah permintaan perbuatan perbuatan yang dimaksud di sini kata beliau al ijad jadi yani melakukan mengadakan suatu perbuatan nah fa yashmalul qaulal ma'muro bihi ya fa yashmalul qaulal bihi maka masuk dalamnya uh, al qaul atau uh, ucapan yang diperintahkan dengannya nah masyaallah ta'ala ya Maksud dalamnya perkataan atau ucapan yang diperintahkan. Wahorohjabi kaulina keluar dari ucapan kami ala wajahil istiqla, ala wajahil istiqla. Keluar dari ucapan kami ala wajahil istiqla dalam bentuk isti'la ini telah kita sebutkan tadi Isti'la dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah ini bentuk perintahnya, bentuk perintahnya bukan dari orang yang mengucapkannya, karena terkadang ada ada ada orang ya atau terkadang terjadi perintah perintah itu bukan dari orang yang di atas ke bawah bisa jadi dari dari bawah orang dari bawah ke atas tapi dia apa dia memerintahkan orang yang ada di atasnya bisa jadi nah maka yang dibahas dibahas di sini adalah uh, kata perintah itu sendiri nah bukan dari sisi orang yang mengucapkannya keluar dari alawajahil isti'la al iltimas wa du'a keluar darinya adalah al-iltimas wa du'a al-iltimas setara sejajar atau selevel ya Dibikin pula keluar darinya ad-du'a ya. du'a du permohonan nah masyaallah ta'ala ini dari dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi ya wa ghairu وغيرu, wa ghairuhuma mimma yustafadu min siagil amri bil qura'in dan selain Dari kedua hal tersebut Yang diambil dari bentuk perintah Dengan adanya korinah Atau indikasi ya, Yaitu konteks Kalimatnya bukan sebagai perintah Konteks kalimatnya bukan sebagai perintah Nah Masya Allah ta'ala Taib Ikhwani wa Akhwati rahimani wa rahimakumullah Ya para ulama menyebutkan Ala wajihil isti'la Ala wajihil Istilah permintaan itu atau perintah itu, ya dalam bentuk istilah berada di posisi tinggi di posisi di atas. Ya, berarti ketika terjadinya perintah itu, ya perintah itu dari atas ke ke bawah. Perintah itu dari atas ke ke bawah dari sisi uh, sirrah atau konteks perintahnya. Nah, bukan dari sisi orang yang mengucapkannya, bukan dari sisi orang yang mengucapkannya. Karena bisa jadi Bisa jadi ada orang, ya, dia di bawah, ya, kemudian dia perintah kepada orang yang di atasnya. Posisinya lebih tinggi daripada dia. Bisa jadi. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi yang kita, yang dibahas oleh para ulama' di sini adalah eh, konteks atau kata perintah itu sendiri. Atau perintah itu sendiri. Bukan dari orang yang memerintahkan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Yeah. Kalau ini bisa terjadi, ya, seperti dicontohkan, ya, seorang sopir, ya, dia perintah majikannya, bisa terjadi. Nah, bisa terjadi. Ya mungkin umpamanya si siapa si majikan umpamanya dia mau belajar bawa mobil, dia nggak tahu, dia minta ajar kepada sopirnya. Nah, begitu dia bawa mobil, eh, sopirnya bilang injak remnya, embamanya. Itu perintah atau bukan? Perintah. Tapi posisi si si si sopir dengan majikannya mana lebih tinggi? Tentu posisi majikan lebih tinggi, kan begitu? Tapi dalam hal ini, apakah kita katakan si si si sopir tadi telah memerintah majikannya? Kita katakan iya. Karena itu, kau, ucapan yang mengandung apa? Yang mengandung perintah, permintaan untuk melakukan sesuatu walaupun yang memerintahkan lebih apa lebih rendah tapi biasanya perintah itu datang dari ya, seorang yang posisinya lebih tinggi dibandingkan orang yang diperintah tapi itu tidak tidak harus seperti itu nak jadi yang kita bahas atau yang dibahas oleh para ulama adalah dari sisi kata perintah atau perintah itu sendiri bukan dari yang mengucapkannya nak ya kalau darinya al-iltimas ya al-iltimas ada orang selevel sesama santri umpamanya, selama penuntut ilmu dia minta tolong kepada temannya apa namanya untuk diambilkan kitabnya umpamanya nah, ini dikatakan iltimas ya, iltimas demikian pula kalau ada orang yang apa namanya dia mengatakan Allahumma gfir Allahumma Infirli. Ya Allah, ampunilah aku. Nah, apakah itu kata perintah? Ya, gohnya itu kata perintah. Tapi tidak disebut sebagai perintah. Disebut sebagai apa? Disebut sebagai ad Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. <coughs> Ada uh, kritikan disebutkan uh, apa namanya? oleh guru kami, al-Shaykh Saad al-Shahteri, hafizahullah taala. Nah, tapi e, bentuknya apa namanya? Mungkin tambahan ya. Kita, kita tidak katakan kritikan atau tambahan atau mungkin e, semacam tambahan faidah. Ya? Jadi, kalun yata dummu qalab al-fiyli ini menurut beliau, hafizahullah taala. ini bagi teman-teman yang sudah bisa baca kitab, ya, bisa dicek langsung di kitab beliau Syarah Syarhl Usuli, bin Elmin Usul, ya, karya Syekh Saad Ash-Shatriyah, Allah Taala. Nah, jadi cara beliau apa namanya uh, mengkritik, ya, dan ini biasa di kalangan para ulama. Bukan berarti Syekh Saad Asy Ash-Shatri lebih mulia, lebih lebih jago, jago ilmunya daripada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Samin, bukan? Nah, ya, tapi begitulah ilmu, begitulah. Ilmu. Nah, yang beliau sebutkan, ya, yang yang yang aula itu kita sebutkan definisi uh, apa namanya perintah adalah talabul fi'li, tolabul fi'li bil kau ala jihadil istiqlal. Jadi kita tidak pakai kata yata dominan, yata dominan. Kenapa? Karena al-amru itu sendiri itulah at tolab itu. Ya, al-amru itulah itulah perintah perin, permintaan. Nah, bukan al-amru perintah ya, mutadominan dominan li tolab perintah yang mengandung permintaan, bukan? Ya, tapi perintah, ya itulah permintaan. Nah, jadi al-amru huwa datu tolak kata beliau. Al-amru huwa, al huwa datu tolak. Kemudian beliau sebutkan uh, apa namanya uh, manusia dalam hal ini, ya terbagi menjadi tiga kelompok ya. dalam uh, masalah at tolak. Ya. Uh, bukan al-kaulu muntadominan tolak. Ya, beliau sebutkan ada tiga tiga kelompok. Yang pertama makdzilah, yang kedua ashairah dan yang ketiga ahlus sunnah wal jamaah kesimpulannya kesimpulannya, mereka mempersyaratkan bahawasanya amar itu, perintah itu harus terpenuhi dua syarat syarat yang pertama qawul, ucapan, dan syarat yang kedua iradatul qail li fi'lil ma'muri bihi keinginan orang yang mengucapkan ucapan tersebut terjadinya atau diadakannya perbuatan yang diperintah tersebut dia harus terjadi, Dia harus harus terjadi. Nah, masyaallah ini yang dikritik oleh uh, beliau Hafizahullah taala. Nah, kemudian yang kedua asyairah. Ah asyairah mereka mengatakan ya al-awamir perintah-perintah itu ya, kata mereka adalah al-maani an-nafsiyah. Kata batin. Ya. Bukan walaisal aswat walhuruf, bukan dengan huruf, bukan dengan suara dan huruf. Ya, tentunya nanti dalam pembahasan ini masalah yang seperti ini mereka sebut begitu kenapa? Karena perbedaan atau apa namanya fondasi mereka dalam memahami al-kalam, dalam memahami al-kalam. Ya, kata mereka ya tanpa tanpa suara dan huruf, tanpa suara dan huruf. Nah itu ada pembahasan tersendiri. Nah mereka katakan kalau kalau kalau kalam itu ada ada suara dan huruf itu sesuatu yang hadis sesuatu yang hadis baru terjadi dan itu adalah sifat yang makhluk sedangkan Allah tidak bersifat demikian kata mereka nah tapi ini dibantah oleh oleh para ulama kita dalam uh, pembahasan eh uh, alasbah sifat khususnya dalam pembahasan uh, al kalam nah mudah-mudahan ada waktu Allah Subhanahu wa berikan kepada kita semua kita bahas ya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh oleh para ulama Intinya, ya kata batin atau perintah itu ya kata batin. Nah, tanpa harus ada uh, suara dan huruf. Nah, kelompok yang ketiga adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Mereka katakan, ya perintah itu dengan dengan suara dan huruf tentunya. Karena kalam itu ada ada suara dan ada huruf-huruf tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Nah, dan perintah itu sendiri itulah tolak, zatul tolak, yang yang mengandung atau uh, perintah yang merupakan tolak permintaan untuk melakukan sesuatu nah, dan tidak dipersyaratkan dalam perintah tersebut ya, adanya keinginan atau irodatul amir fi'lal ma'muri lil ma'muri bih nah, tidak dipersyaratkan adanya irodah ya, keinginan yang memerintah perbuatan yang diperintah terhadap orang yang diperintahkan terhadap orang yang diperintahkan, nah Alhamdulillah, ihwanu wa akhwati fillah arrahimani wa rahimakumullah. Ya beliau bahas uh, panjang lebar ya, yang pada intinya ya. Kata beliau uh, Hafizahullah taala wa muallif ucapan pengarang di sini ini yani, Syekh Muhammad bin Salim Al-Sa'id bin qaulul qawlan talabal fi'li kata beliau qaulan yatadammmanu talabal fi'li ini yani, beliau uh, sebutkan ucapan Syekh Muhammad bin Salim Al-Sa'id bin. yashtari wa yashtari wa yashti uh, Ya syar itu fil amr seakan-akan beliau mempersyaratkan adanya iroda dalam perintah. Tapi kata beliau wah nahnu nak rifu an la yuri duhaza. Tapi kami tahu bahasanya pengarang rahimahullah taala tidak menginginkan hal itu. Nah jadi uh, jadi beliau menjelaskan jangan sampai ada orang yang memahami bahawa oh, bererti ucapan Syekh Muhammad bin Salim rahimahullah taala uh, apa namanya uh, cocok atau apa namanya sejalan dengan mu'tazilah tidak nah bukan itu yang dimaksud kata kata beliau hafizahallah taala lakin yumkinu annahu naqalaha min ghairihi wa lam yatabayyan ma fiha. bisa jadi beliau menukilkan hal tersebut dari selain beliau dan belum jelas bagi beliau apa yang ada di dalamnya nah kenapa fainnal amru wa dhatut kata beliau karena perintah itu itulah uh, apa namanya perintah itulah sebenarnya uh, at-talab ya sesuatu atau kata yang mengandung at-talab permintaan nah walidzalika walidzalikal aula an naqula fi ta'rif amr oleh kerana itu yang uh, utama ya kita katakan dalam definisi al-amr ini talabul fi'li bil qauli ala jihatil istilaab talabul fi'li bil qauli ala jihatil istilaab permintaan Ya untuk melakukan sebuah perbuatan dengan ucapan ala wajhi ala jihati ala al istiqlal. Nah mula nak tiba kalimah yataulomman dan kita tidak gunakan kata yataulomman. Kenapa? Li al amroh waza tu tolak. Karena perintah itu perintah itu adalah sesuatu yang mengandung permintaan di dalamnya. Ya, oleh sel amroh muta'awn li tolak bukan perintah itu mengandung ya tolak permintaan, tapi perintah itulah permintaan di dalamnya. Nah, perintah untuk uh, permintaan, permintaan untuk melakukan melakukan sesuatu, mengadakan sesuatu. Nah, wallahu taala a'lam. Nah, ini dapat kita sampaikan, ya. Jadi, apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'ad al-Shatri haddzahul taala ini sangat bagus, ya. Dan juga bisa kita contoh sebagai thalabul ilmi, sebagai eh uh, ilmi, sebagai seorang penuntut ilmu, ya dalam membahas sesuatu ya mereka juga memiliki adab-adab ya dan apa namanya hal-hal yang seperti ini ya, banyak kita dapatkan ya banyak banyak kita dapatkan di buku-buku uh, para ulama kita. Nah akan datang nanti, InsyaAllah kita akan singgung hal-hal ya, yang terkait dengan hal tersebut mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah uh, pelajaran berikutnya adalah uh, siabul amri, nah atau konteks perintah. Nah akan dibahas. Satu persatu oleh uh, Syekh Muhammad bin Qali Al-Uthaymin Rahimahullah Ta'ala Bentuk-bentuk perintah tersebut Nah, Mudah-mudahan bermanfaat Kita berdoa kepada Allah Semoga Allah beri tawfi kepada kita semua Untuk selalu istiqomah di atas agamanya Istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita Untuk meraih rustul khatima di akhir kehidupan kita Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kumpulkan kita semua dalam surganya Semoga Allah kumpulkan kita di majlis ini Amin Ya Rabbi Al-Amin kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanarabbika rabbil 'izzati warahmatullahi wabarakatuh.